Əl-Muzzəmmil surəsi 20 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ey örtünüb bürünən Peyğəmbər! Gecəni az bir hissəsi istisna olmaqla qalxıb namaz qıl. Gecənin yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az və ya bir qədər ondan çox, həm də aramla Qur'an oxu. Həqiqətən biz sənə məsuliyyəti ağır bir kəlam vəhiy edəcəyik. Şübhəsiz ki, gecə qalxmaq daha əlverişli, Və o zaman söz demək daha münasibdir. Çünki gündüz sənin uzun-uzadı davam edən işlərin vardır. Rəbbinin adını zikr et və hər şeyi buraxıb ona tərəf yönəl. O, məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ancaq onu vəkil et. Onların, müşriklərin sənə deyəcəklərinə səbr et. Onlardan gözəl tərzdə ayrıl. Ayələrimizi yalan sayan var dövlət sahiblərini mənə tapışır və onlara bir az möhlət verir. Dərgahımızda onlardan ötürü ağır qandallar və alovlu cəhənnəm, boğaza txanıb qalan yemək və şiddətli əzab vardır. O gün, qiyamət günü yer və dağlar lərziyə gəlib titrəyəcək. Dağlar dağılıb yumuşaq qum təpəsinə dönəcəkdir. Həqiqətən biz Firona Peyğəmbər göndərdiyimiz kimi, sizə də şahidliyə edəcək Peyğəmbər göndərdik. Firon o Peyğəmbərə ası oldu və biz də onu şiddətli əzabla yaxaladıq. Elə isə əgər küfr etmiş olsanız, uşaqları ağ saçlı qocalara döndərəcək gündən özünüzü necə qoruyacaqsınız? O gün göy parçalanacaq, Allahın vədi yerinə yetəcəkdir. Həqiqətən bu ayələr öyüd nəsiyyətdir. Hər kəs istəsə, Rəbbinə tərəf bir yol tutar. Ya Peyğəmbər, həqiqətən Rəbbin bilir ki, sən yatağından qalxıb bəzən gecənin təqribən üçdə ikisini, bəzən yarısını. Bəzəndə üçdə birini namaz qılırsan. Səninlə birlikdə olan bir zümrə də belədir. Gecəni də, gündüzü də ölçüb biçən ancaq Allahdır. O sizin bunu ölçüb saya bilməyəcəyinizi bildiyi üçün sizi əhv etdi. Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun. Allah bilir ki, içərinizdə xəstələr də olacaq. Bəziləri Allahın lütfündən ruzi axtarmaq üçün yer üzünü gəzib dolaşacaq. Digərləri isə Allah yolunda vuruşacaqdır. Elə isə Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun, namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda könül xoşluğu ilə bir borç verin. Özünüz üçün öncə dünyada nə yaxşı iş görsəniz, Allah dərgahında onun daha xeyirli və daha böyük mükafatı olduğunu görəcəksiniz. Allahdan bağışlanmağınızı dileyin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir.